Квочка щинала крик, кидається на Грицька, дряпає, крилом б'є, хоче врятувати курча, а він уже доїдає. Почула хазяйка курячий крик і вибігла. Бачить, Грицько доїдає курча, а Квочка кидається і дряпає йому руки. Почала хазяйка лаяти його на всі заставки. Люди на дорозі спинили. Грицько тоді піднявся і мовчки пішов. А вона їм каже, Грицько живе курча з'їв. Похитали люди головами і пішли далі. Так це той Грицько? Він. Як вернувся, його жінка мала трохи буряків і відгодувала. Тепер потовстішо. Дивно. Живе курча з'їв. А ще нам вичитує. Я в селі довгенько не був. Чув, що судили якогось Грицька з картузом насіння. А де ж Лук'ян, що все за? Нема Лук'яна. Дивіся. Та де ж. Хто не спита про Лук'яна, то кажуть, він під селом і досі голосує за. Замерз, бідолаха, сніжком притрусило, тільки рука зверху піднята була. Люди йшли і, побачивши, сказали, Лук'ян голосує за. Дивні знаки, зікснув співбесідник. Хлопче, а ти шастай поколгоспній піровині, тебе ніхто не спіймає, там наїдки будуть, а то пропав. Андрій підвівся і, коли відходив додому, заглянув крізь вікно, сіль раді біля стола струбичи в гурт, покорюючи і нудячись. Всюди на селі пустош і розвалля серед злих бур'янів, звідки навіть кішка ніде не нявкне і не вигляне рядкова цвітинка, вирощена дбайливою рукою. Чорно, чорно, як після переходу пекла, тишина смерті тільки від дитячого будинку чути стишень голоси. Йдучи мимо, Андрій побачив з десяток дітей, як вони після мисочки обідньої юшки ступають до ліжок, ніби зовсім стародревні, хоч і дрібні скелетики. І така дідівська поважність в обличчях, запалих цілком і вкритих зморшками, крізь які жодна усмішечка не засвітиться. Лобики важко нависають над погаслими очима і стемнілими лицями. Мов на могильних черепах Виступають зуби, обтягнуті довкола Самою шкірою Животики болять І тому збір дитячий припадає на ліжках Грачками Підівгуючи коліна під груди До ліфтів З опущеними вниз животиками, як мішечками Тоді легше й мука Андрій знає Бо він оді сам так робить Обминувши будинок Він околицею добрів на простець додому І думав Тій жінці, що з дитиною крапиву їсть, винести треба скипку хліба, одну скипку не широко відрізану, того, що залишиться досить на двох, поки куплять комерційний хліб. Як вернувся додому, розв'язав торбинку і, відкраївши шматок від хлібини, загорнув його в аркуш, сховав під пахву, а то стрічні побачать і віднімуть, поніс жінці, що сиділа в кропові і годувала дитя. Але її там не було. Не знати, чи відійшла кудись, чи вмерла, і її забрали погребники, яких тепер підганяє смертний наказ. Дар'я Олександрівна вернулася на станцію, де загубила сина, і вже не могла звідти відійти, все ждала, а раз вирішила твердо їхати додому. Однак тільки склала це в думках, як відчула непевність. Знов нещаслива станція, мов, ця манет магнет непереможно в'язала. З'явився сумнів. Чи син дома? І настрахав можливий поворот подій. От вона приїжджає в село, і якраз, коли син, шукаючи її, добіжить до цієї станції, бо тут загубив маму. Житчаса втрати з нею настала переміна, ніби щось немалимо зрушилося в її житті, і в самому душевному складі. Раптові напади невиразимого страху чергувалися з короткою безпам'ятністю в місцях, які недавно бачила і згадувала. Тепер стоїть і не знає, де вона. від того жаский, невідчутний в тілі, але пекучий, мов ватра, біль напливає на її свідомість і серце. Часом зляканість виростала в найдикіший жах, що обгортав зір, і вона знічувалася решткою думок. Відверталася на них від нещастя, ніби від чогось близького нападу і помсти.